Eixo e, zutagarreko sobi naiz, eta gobidattzen setue, metalmusika jarrentxei guzti hori ean zeite gerrattian, metal garrazia saiio dutea eta animo daere. Met garrazia! Orain musikari famatuekin <gülüyor> bueno, Zutagarreko basioolarekin mentzatik Txaldeon denoi eta ongiet horri metalgarra xira. Kaixo gabon denoi Gabon Azte bat gehiu hemen Antxita irredetiko estudiotan Laro gaita eratzi puntoz azpi efen arte bai, Zuzten no? eta produkzio lanetan peixe, Txaldeon Eta hemen zorbitzari bat Anderorma zabal Auts, seksiarena Horri juntasunean gorderik Iuntasunean gorderik bai, Batman bezala <laughs> <laughs> Batman <laughs> Somos bueno, es, es, es que no <risa> pincha en un palo. Ba yo <risa> va... bueno, tenda... <risa> no sondo. Te... que ezingarrak. <risa> que Bueno, hemen, lehenengo, ba, agur, agurtu berko ditugu, ba, gure fans eskutatuak Bai, ez dakik guen ondau baina non baiti dira gortiga Nik ikusten dut Facebooken ikusten dut, bai, e, osea, linketan egiten klik egiten dutela, eta ez dakik zer, jaltzen du Zer, linkak bai. entzuten dituzte la bestiak eta Bai, bai, bai, bai baina ez, ez du inork mesurik egiten Kaixo eskuturiko zaleak Bueno, gaur okurritu ze gauza behintzat eh, gizonen parte hartzea eh, bultzatzeko, baina, bueno, gero abestiaren, abestiaren sartzen doanen garaipatuko dugu. <laughs> Misterios! Misteria! Bona, gara? Bai, ziko gara, Baien, ziko gara. Bueno, berriekin ez? ez? Ziko gara elabri. berriekin! News! Sepulturak bateria jole berria du. Eloika Sagrande, Gloria eta Andren Matos taldeetan ibila izan daukeratuta Joan Dolabellaren, Dolabellaren leku hartzeko. Ogei urteko brazeldaronek, taldearen zaldea dela aitortu du eta ronka handia izango dela dio. Bestalde, Andreas Kisera-Beslariak eskerreak eman dizkio Joan Dolabellari, taldeko historia, historien parte dela diraziz. Premelfiren, Unbreakable. Talde Alemaniarrak azken diskoaren asketa eta produkzioa maitu duela du eta Unbreakable urtarrilaren jaren hogeian izango dugu. Nurembergen ari dira prestatzen Bad Guys Were Black, abestiaren klipa aurreapen gisa. Saxonen dvd eta disko akustikoa 2000-a mabian. Talde alemaniarrak baken festival ezagunena emandako kontzertu ezberdinetako grabaketak jasotzen ditu. Horretaz gain lan akustiko batean murgilduta daude momentuan eta ziurrenik kalerat, kaleratzen duten urrengo estudioko lanean extramodura gaineratuko dute. Nightwishen lanberriaren zingela dagoneko entzun gait. Talde Finlandiarrak hilabete bat baino lehenago kalera tuko du imaginaerum lanberria eta dagoneko entzun daiteke bertako lehen aurrerapena. pena, history time. Blind Guardianen bilduma berriaren abestiak eta azala ezagutu dira. Hansi Kruntzen taldeak urtarriaren ogeian aterako du 1000 dela horita azazpea eta bitarteko ibilbeda jasotzen duen bilduma diskabakitzeko edizioa runta kaleratuko da eta baita lusuzko edizioa iruko itza ere. Black Sabbath berriro ezten ato egitan. Pasaden astean, 2000 amaikako azaroaren zela aprobetxatuz osioz borne eta bere taldakidek elkartuko direla jakana, jakinara zizuten. Ez da lehen aldia izan elkartzekotan egon direla baina orain arte beti osik esetxe esaten zuen. Black Sabat! Azkenean! kean dira Urteko berria izan daiteke hau eh? bai, Urteko berria bueno, bai, hau eta eta sea System F daunen torrera. Bai, urteko berria. A ver, Black da. Bai, da baina pff, ze urte ditu ya ja, gure zi ozi ja, eta nola la ja. da Bueno, nik ez nuen gaiz ikusi, ezken eh? arroken ez nuen gaiz ikusi pero, pero bueno, ez da goia, ez da gaztea ez. Eta bueno, pixkatu, ba dio entzako ere bai Omenalditxo bat izan ditek, ez eh? Badakigu dio eta hozien erla, arteko erlazioa bat ez dela Munduko berena, baina Baina bueno Dio, goian bego, musikari bikaina Bai Eta bera izan zen, zen lehenai patu diazu Bera izan zen, ba taldea, bueno Black Sabbath bie, e, elkartu zenan Bera izan zen Dio izan zela e, Black Sabbatheko e, e, Abeslari ere bai Bera ekin lan famatuena Hiben ba, Angel izan zen Eta azkeneko baldaren, e, Bandaren azkeneko bilkuran Hiben ba, bueno, Angel proiektua Atera zuten ba, diskor, diskorria horri Piskate, osea, omena ja, o... Hori uh -huh. ez Haupan, darren euskera, gora! <risa> <risa> Buena, zer esango dugu ariartu? Orain, ja bukatu gordo bat. <risa> <risa> Zerre egin gotu gordo batean. Ba, azteko, bueno, ba, ni zutagarrekin hasikon nintzatek, ez? Eh? Ha, bai, zutagar, azel nalako promoa. Ke te bai. kagas! Zerre zaizu? Bai, bai, bai, bai. <risa> Iazan hori, elkarrizketa egiterat hori ziren Hemen egon ziren, bai Hemen egon dira Horen, e, hori, ba, e, oza, sea, gombidatu famatuak ditugu. Zutagar, te kagas Bai, bai, hemen ba, e, egon ziren Eta horregon zen, barkatu aiert, mozte agatik Horregon zen aiert zuzendaria, elkarrizketa egiten ba, Nimen txelanean egon, elkarrizketa lankido bat egin zunda, atera zirenean, bai eskatunien hori metal metalzaio bat geneukala beraltzuten apromotxo bat egiteko zerbait grabatu eta oso jatorri ziren biltzi, biltziren cracks, zutagar cracks hor facebooken bai badugula facebook ez dugu lesan lehen, bai badugu facebook bai Bair facebooken jartzen ditugu hor zutagarren berriak hor kompartido Osando. no esaten kompartido euskera e euskera fail Bai, elkarba natu Elkarba natu, ba, hor, elkarba natu Ez es que nik Facebooka duela ba. Opresor Facebook, opresor Bueno, bueno, bai Asi gaitezen, ba Bai, ba, bueno Abestiekin gero sartuko ara pixkaz Bueno, er bere single nagusia Zagutu dugu, ez, en bere momentu Anjarean nun, norbera bere ametxean Jabe, baina, bueno Elkarrezketa nahiko interesgarren zuen maiak, eta berti datik, zatitxo bat hartu dut, ba, pixka eta taldea e, diska nola sortu duten, eta bueno, nola nahiten duten, eta zungo dugu ez da soluzea ere. Eh? dugu zutagarren elkarrezketa hau. Uztainan sartu aurretik estudian sartu horretik, sartu horretik ba, igual amazazpia mazortzia besti ero egin da, ekikoen nitzuan. Eta hor bueno, aukerak bat egin behar zan, ba, Baskenan amaika aukeratu ditugu, amaika oiekin e, ez dakit berruta minutu gueltan dabil dizka bueno, nahiko luzea da, nahikoa da Ordan, bo, bueno, aukerak eta aurikiteko orduan e, bastakit erabile egin itxuan kriterioak aburradia zuke esan dakuak, Bueno, alde batetik eukitzen dugu kontutan ere ba, erritmo, erritmo desberdinak izatea hori nartean, abiadura desberdinak E, tonoak ere kontuta nukitze ditugu, badanak ez antzerakua gezizateko eta gero beste goza kontuta nukitze genuena ba, zuke zantuzuna, ez, ba sortzeko orduan burua uste gukitsienak e, manzigutenak, ero ez da izan esan ez, ba, hori bat gehien ba, ba, teko tasun geien ero sortuta bere alatun E, ez dakit danuk, eh sta kitano jotzen hasi eta bueltak gehiago erogu, bueltak buelta eskatzen zutenak, es mm -hmm. eta horrekin ba bueno, lortzen da hori ba, freskotasun puntu hori eta gero naisetak gero batzuk, izan, ez? Ez nahi zatea, ba batzuk igualteniko gijotzeko kijotzeko ere exigenteak izan, es sta naisetia bat patekotasun horrek sta naisetia tanak eh, simple nak dianik es mm -hmm. taldeko lana izan da Ba, eh, bueno, normalmenta egiten da normalian 8 dut kantak eta gero logalea lanzen ditugu eta bueno, ez aleke nere diala baina bueno, beti daude konponketak, ero ba, da lo eritziak ematen dituzte eta beti gaurgenia, bueno, tan unico tu habe daukate bai Hor txea, algarri zita bai, Batzuten, e, zera, poskan metal, metal musika Entzuten ez duen jendeak ba, ba, Igual pentsatuko du, ez ez, ez dela ba, disko bat eitea Baina ikusten daba hori Zenbat gauza hartu bardien kontuan ez da ba. Baina lanketa bat eskatzen du bai, bueno, gezela, ez, bai. Bai, bai. Baina gauza guztiek ezela, ez Normalean, baina bai Ogei urte haramatzana Hor esten atoki ganean Baina bueno, pixkat e, gauza berre Bilatu behar ditu, bai Eh, bai, hori da hm. ez Beti berdinen elditzeko, ez da Bai, bai, askotan taldeek ez Hora horkitzen dira, asko aldatzen Badute, ba, jaz dira lengoa uh. Eta jarraitzen badute ba, beti berdina uh. eh, Nistu el eldo ordu dut, dela, ez Mantendu zutagarren Bai, bai, bai, bai. esentzia, bai Piskatu di, al, al Estilo gutxi gara mantentza dute Heavy agoa, trash agoa Ez du importaz, eh, da Bai Suzenean, Cristo, una concierta que mate titula. Mm. Es que te casco de Mendy, <risa> es que va... Metal Garrastic, su Cracks. Añá, que Pepino, disco. ¿No haces otra Pepino, uscaraz? Está quitando. Pepino, disco. Seguí <risa> en <risa> galer. <risa> Seguí en orrelaco. Pepino, verdura, <risa> arenicena... ¿Eh mate Es, es. Vea <risa> <risa> tu godote, eh? Pepino Pepino Luzokerra Luzokerra oh, nah. Diezko luzokerra <laughs> Oh mein god Luzokerra Bai, baina bueno Bai, ezkerik asko mendikan Ba, ba zutagarri Antzitei bai, ratitik pasatze gatik, Ta, bueno Fiskat, ba Ba, mendikan e, e, Promo agitegatik bai, bai, bai, bai, maio asko bueno, Urte asko dramatza bere saioarekin eta bain baino gehiotan eta e, torri dira eta zaten du egia zen, ba, urte asko dara talde baterako beti ba, zutela inoiz arrazorik bai. publikarekiko ba, oso gertu ba, ega, ba, gian, ba, ba, ba, ba, ba, erakusten dira bai bai bueno, ba, ipatu ezela esagutu enun ba, pixka singela ez lanea burutu duena norbera berea metxen jabet, ta, bueno, entzungo dugu beste abestietako bat e, materia hutsa naiz! you <laughs> ente orramayera you see all the thing the yeah! Yeah! <risa> Vai, gustatze, <te> asko bestia hau jarri du ga hau ba bueno eh, beste asteko eh, berri bat bai bueno abestien abesti modura jarridola jarriduala baina bueno kori taylor azaldu da Slimnoteko abeslari eta bueno a stone zureko ere bai abeslariez eh gaur itzen duen banda bere buruz, oh no, Stone eh, a, a salduda, ba, bueno, Stonesoup. Eh, azalduaba, ah, Stone Stone bueno, Stonesourrekin. Eh, Prestatzen diska berria bueno, taldeak egin duen gauzarik andiena izango dela, ez? Leengo al dice. Bai, bai, esto se me está encendiendo, está. Es gustatzen banda bat da. gora ora ezago, bueno, eh, ba, bueno esto erastas estan ez, e, ez duen ba, banda bat izan dela, ez. E, mabi garren urtean e, jaio ziren, bada ezela. Eta bueno, Corey e, e, Taylor eta James Root for egagun ba Slipknoteko gitarrajolea, uh -huh. ba lehen pausoak izan ziren, ez? Ian e, Ayowan Desmonesen Hajock eta eta bueno, hor eman, eman zuten le, bere lehen urteak ba musikarekin. 97an ba bertan bera utzi zuten proiektua ez zuten diskaikatera eh ordur arte demoak eta grabatuta baina disko disko bezala eh murgildu noten ziren biak eta gero 2012an ba berriro bandan sartu ziren berriro partai partaide guztiak deitu zituzten eta Aston Sur izeneko ba diska atera zuten agien bueno gogoratuko dutu Spider-Manen Spider-Maneko ba soinu bandan baziona mm -hmm. beraien bat oso suabea bozer izenekoa. Mm -hmm. e, baina bueno, abestia osona ere bai. Osona, ni e, asko gustatzen zaitezten. Eh bueno, disko horretan ba oso famatuen zen e, Green Side, gaur jarriko duan e, abestia, ne, asko oh, gustatzen, asko a, asko gustatzen zaidan abestia ta. Eta zera, e, gero 2002an berriro ez bergaratu, 2002an e, bigarren diskoa ateratzen eh es linnoteko h ba, o sea, den bat aprobetzatuz e, bueno, fama berri hasten korazagon ba bueno e, korite momentu egokiena ba bueno adikzioen adikzioetan zebilla, zebilla murgildurik eta alkolarik, alkolarik ba, adikzioa badikzioa ez da eh lengo urtean aterazuten azkenekoa e, atzeratu zen ba bueno eh aslimnoteko, sea, eh basu yo le ha e, ilselako eta bueno, pizka da txen hartu zoten ere bai. Daba. Eta bueno, esan dute ba urterako beste disko bat dagola, oso hondia izango dela, momentu ba, estudioan, demoetan eta eta bueno, presta prestatzen ari diela, ez dutela eh e, ideia badituztela, baina no ez oso kon, oso konkreturik ez dagoen gausa ez da. Uh -huh. Gaur esanduan bezela, bestia, Kerin saita bestia da. Eh, asto on zurekoa. Ba, perfecto. No leño, noroba estan saurko ke inside da bestia goreratu urrengurterako ba estan sorrekin dun kaustarik andiena ikusi <laughs> gausutela bai eh, gutxitan esaten da hau bai eh, badakigu beraz adi egon beharko dugu asko <laughs> bai <laughs> <laughs> bueno badakigu no da nau bai orain geiago kori taylor gehiago zergatik ez venga oske baiets <laughs> Ba, bai, bai, ni gauroko batuan bigarren taldea, ba, apokaliptika da Bai, zer gatik, zer gatik da, iruditu, eh, ozera, sea, ideia Metal 16 <risa> Bueno, eh, horrekin nahi patu nahi nu un... bai, hori ideia bat da eta gainera, ba, lenguan eh, banere arroak inegone eh, saioan zuten da... Ixarokrak y esto en su el jarrínio en el boder ahí patuz a vestir y en el baje se tal de que vas a redana, o, es límite, guada, Ay, da, no Uri, da, es, en, da. es onda vestiendo es imposible estaba ahí a veces la entrevista con el tailor registro es verdiente no hondo hondo hondo hondo hondo hondo hondo hondo hondo hondo hondo hondo hondo hondo hondo nere arreba proetxatuta berak entzuten du talderen bat igual ez guk jartzen dugun talde guztiak, ah, baina zerbait entzuten zailo entzuten duten metaleros de prok jakin barku dute ba, amasi urteko no, en, mutil eta neskak zen ze metal musika entzuten bai, bai, e, ba, e, badago metala iristen dena jen gaztea, jende gazteago gai eta bueno, normalean igual entzuten, entzuten, entzuten metal <laughs> metal, eta gaina Música Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Norbaite gustatko saio Justin Bieber Ah, noski es baiet que Ez gara xiko barroka Ietan ya video mierda Iek de Por Justin Bieber, no se sé que Ez, ez Au metal saioa da Metal <tusurra> Espanya bai, ege zango dugu saioaz? Metal sextin Oi, no es benka a vestiren bat Per tu Zakegu. adibidez apocalíptica ten en Vita Suite, gustan dena. E, bueno, bai. bueno. Bai, bueno, pizkat saiatzen gara saion honetan, ez? E, bai. era gustetako bestiak, eh, traileroak, eh, pues bai, hm. Bai. saiatzen gara jartzen. Horrela. Ta da, Rauda, Zer, bueno. Zerbait esateko apocalíptica diruz? Bai, askin. Ba, aipatu zenuna. Partestatu du bai, hori ditzita taena. <laughs> Bai, sai da be Ba bai, ba, ba eriazan hau e, e, zalantetan egon bi e, taldearen artean, ez? Apokaliptika edo The Disgrace e, aukeratu gaurko ta Wikipediaan beratzen ari nintzen da e, The Disgrace-ko manua bueno, peslaria Adan Gontier Hau ezaguna daitezan gait eta ba, bat, au, Ba, bo, da hori eh, apokaliptikaren abesti bat egin du lakon. Bai. 2000 zazpian eta zuten Words Collide diska, bertan eta da Corrie Tyler-ekin eiten duten abesti hau, Amnot eh, Jesus, eta baita, ba, daun konti errekonek eiten duena I Don't Care. Bai. Eta, bueno, ba, kolabarazio ezberdinekin, eh, bueno, oiko kolabarazio bat da rasmus taldeko deko abeslariare. Da, bai, eh, diska potente, zan, eh, oso ona, eta bai, tenen diska potentea egia zen, eusona, eta... Metaleroz de progo goratu, apokaliptika bai, Txelo, bai, txelo hori, egiten, Heavy metal egiten duen banda da, e, zuzenean ikaragarriak mm. e, Benetan ikaragarriak Eurovision ezan <mik> genetun ere, bai exibizio bezala bai. Bai, show, show bikaina egiten bai. Tani goratzen du duela bi urte talde antze, oso antzeko bat Eh, Estoniarrak edo Iruneska ah, bai. txela jotzen zituzten eta gainera hizi ziren berdin. Apocalypteka ez dela, diskak. O, bai, pertsonata da, ezta. Bai. Ta, bai berdin, oso musika berdin zuaiten zuetan, igual ez horren metal, baina bai. Bea bai, bai, bueno, Finlandia aldeko ba, banda famatuen tarikoa, mm, bai urta asko da matzatea. Arra da bai ere kolaborazioa ez da Ez dute, kolaborez. <laughs> ez, ez es dut que abeslaririk, orduan. <laughs> bai, bueno, promesio bezala, ba, ondo da torki, ba, eh, bai. Ez, ez dut abeslari propio, orduan, bai, ba... Bitxia, bitxia, eh... mm -hmm. gehenak eh, zagutuko duzute, baina... Bai, baina, jasen... Zagutzen ez de... duzutenak, bauri... Eh... Berezia. Bai. Bai. bai, entzun alditxo bat, bota, berra. Bai, ez es que Finlandia eh indarte pro metal programa utxu bat finlandiako talde bat bai eh, denetati dago nozulo metal garrasia finlandia redición bai du laguti deskoritu talde bat turisas zure entzutsua ta hoyen berrezitasuna diruz da ba eh no, bakarkakoak gitarrakin egin ordez eh biolontsa biolineekin eta besteak horren Beste entzuten da, ba, ere... Bai, metara bizitzeko beste... Berritu gardean dutez, ezke asko entzuten da, bai. taldeak daude donon. Bai, Duduan... metara bizitzeko beste, beste modu bat, ez da? Bai, bai, zantzari, ba. Berdun, abesti hau zein izango da? Eh, I don't care. I don't care. Apokaliptika eta... Adangontier. Adangontier. E... Bai. Three, three days grace. Ego abes, abes lari. Talde kanadi arra, zein tezgarria dut ere, beste nazbait. Ez, meset, ez, ez ezti guztatzen ez, ez, ez, ez, ez, сarei through these lies that all I do Just don't deny it Just don't deny it And deal with it Yeah, deal with it You try to break me You wanna break me Bit by bit That's just part of it 816. Bai, zerrentu daute ama 16 bah, Zer benzeres, benzeres, dutea masi urteko mutil tanesak. Oi <risa> baste. Ka kasko. Sí, ser rural eta ser folk. Oi, oi. Eh, koncertaren ikus egin diturenan. Bai. Bai, eh, bueno, Fintroll banda se eh, banda u, orain dela Bosche i urte ikusi genuen, ba, bai met Metalway Metal jaialdian. Ba, Finlandia andago beste talde berezi horietakoa, Deze... Finlandia Finlandian Finlandia, Finlandia andagon, suediras <laughs> beste duen banda. Ba, hori daango mi Bai, Bueno, bai. Arira, arira. Bai, horrengo Eta horrengo sekzioa Austeko aurkipena. Ba, bai. For, bai, foroetan e, ibilinen esa, ba, bueno, e, ibilitzen musika bastante eta beraz ba, bueno, foroetan sartzen dais eta bar. Eta bueno, eh honetan deskubrituan banda, a, 14 Fort Index Centuries izeneko banda alemaniar bat da. E, folk pagan, pagan metal esate utzi beraiek be, be, be, Zer da pagan metal? Ba, oi, bueno. <laughs> metal paganoa. Eta zer da metal paganoa? Ba bueno, eh Elisa kerretzen dituzten? Eh, ez, <risa> bueno, i, black metal zen hori Ezen metal pagano ez, Eh, bueno, eh, gora ezagun, ba, Europan eh, Kristautasuna Erligio, ba eh, Gehienaz Mayoritariozak no? <risa> <risa> Euskera feil <risa> Bueno Eh, Europan, ba, Kristautasuna Erligioa undiena bilakatu bainelen Ba, ba eh, jainko paganoi Ba, hemen Euskal Herrian Egiten zen bezala, ba, bueno E, e, ba, bueno, ja, jainko paganoi ba, va bueno, gai e, Eztakin paraneiba. esaten da. Re dificulto. Eta bueno, ba banda aleman alemaneronek, ba hori e, berreskarotzen du, ez da banda bakarra, ba Suedian, Finlandian Finlandia, e, bandasko e, ditugu horrelako tematikarekin. Eta, bueno, e, laro gita sortu zen banda bat da... E... e bari, e, laro gita e, amalaguen urtean sortutako banda bat da... Eta beritzen ari den pixka eta referentzia hori, ez? E... e amalaguen... Amalaguen mende... E, egon diela, ba, kristautasuna... Alemania... Eta pagano, paganismoaren gainez gañean, ez da que no eran. Mm. Eta bueno, bueno pizkat hori ba, eh o sea, eh un urte eh iun. Oye, que que eh ba oprimiturik edo niskera... mendea, mendea. Bendea, ez dakit no esango dan. Ez da dirtes prega tu relevante que son unos que da. Ese es gore. Arena especialmente cenar goratzen izen, cenar. One another. Vendea, vendea. Vendea, Ba bueno. Bai, a va pescatori, hasten ditu, folk metala tematika paganismoa, gustatu gustatu banda bat da. ez este... da Eh, est, asko entzuten duan estilo bat, baina bueno, eh entzumen bat gomendatzen dut, orain, orain dela oso gutxi aterauta dieska. Mm -hmm. Beraz, ba bueno, entzun dezagun de, eh, 14th Dark Centuries and Charles ez da ki esaten da. <laughs> <laughs> barkatun ere alemanierara fiskat erdohelduta dago. Ba, hori barkatun ez da ki esaten. Schlachten, <laughs> bueno, bai. Ori. Bugala <risa> enbe datuko dugu bersez zer esan naiztun. Bai gero dugu. Or dugu ta eh, 14th centuries slash start Esan. Bai, 14 dark centuries Slugging, slugging, slugging Ez dakit no esaten da Abestia esan, esan nahi du Ba bueno, gomendatzen duan bat abada Laudizko hitu eh, Laudizko hitu, atera dituzte Bi demo, ez dakit eh, Bat nabitxea, baina entzun alditxu bat menestu du hmm, Bai um, Entzuteko horrexadera da... Bai, ez da oso hmm. Paganoak gira iart Euskaldunak bestela Vale, no, no, no. venga, vale Es que ahora en vez de Abisen Jartzenz Esquio Tal de no o sea, Estilo ahí e, Bueno, o sea Banda kokatze Como era banda Esta mm. Ya yeah. Vale, vale Ese música mota Ahí tendo ba, bueno Trash metal Ala, ba, tras metal Ya está Esto eh, Trash metal Esto importa Trash metal Ya está Metal y cabezela Zasca <ríe> Zer entzendu doborain, Ba, ezakit. Ja, hor... Talde... Barkato, eh, bai. <laughs> Lapsuz. Eh, ez, eh, zan... Program no, fail. Program hau egiteak... Eh, ja, irekitzen edo egit pixkat, ez... Eh, Zuru eburua? Eh, musik, Gehiago? Musikalki behintzat. Gehiago? Ender... <laughs> Ez, eh, bueno, ba, horreko astean, ba, ipatu nuen, ba, zenbat taldea deskubritu nituela, ez, eta horrietako batek arri nun, indiz momen taldea, eh, Maria Brink Ai, ai, <laughs> taren gogan da taldea, ba, estilo berekoak dira, metalkorriten dute, eta, bueno, ba, bezlaria ere emakumea da, ederra ere, bai. Ai, ertu oso metalkorera, bihurtzen eh? azken aldean. Ez, bueno, ez, bueno, esploratzen uno de chefs para la tarde, se burua irekitzen geio. <laughs> Iye, bai, e, bueno, ez dakizute, baina bueno, broma bat da te puro un duelako, eh, eta orduan, bueno, bueno, chistes grasie du explicatzen duzuenean, baina isorrai, isorrai. <laughs> bai, bai. Cariapring. Piskarre eskaintzen zuten sait. Azko gertuatzen da zenean. Ba sa cortalo tú, distorsionatzen da. Barkatu ayer. Balen aipatu ipatudan, ez dakit, pixat, jendaren parte hartzea sustatzeko ideia? Bai, gustatu zaizu, zure idejo. Ma gustatu bai, zaizu, bai. emakumeak eta guapa. Bai, Gustatzen ba. zaizkit, emakumeak, bai. Bai, ba... Gure fans, bai, emakumea gustatu zaizkit. Beraz, ba, or... arrebaren bat, lek arreba den bat, kuadriako neskaren bat. Kuadria ez zaiti importa? Ez zaiti importa? Benetan. Bueno, Ander... Moztuko dizute? Dit esposte eh? este breve receso. <risa> <risa> <risa> <risa> bai, bai, va ba, pentsatzen nganu hori. Eh, aipatu dut zederrak diren, ez dakitze baina bueno, erratic bueno, bilatu dezake zuta noski Googleen gaur egun, baina pentsatu dugu ba bueno, Google Facebookean jarri eh, bakitzaren argazki bat. Maria Brinkena zain kasu honetan. Gai. Gaur jarriko do straight, lin, straight Line Stitcheko Alexis Brown. Bakume Beltzederra. Eta bueno, ba, jendeak aukeratzea zeiniguetzen zaioen edarra, ba. Bai, men, ja, ba, hemen, ja, ba, bueno, diferentzia edo. Au, Aukerak hartuta edo ez, da. Nek zerba. Maria Brink. Uh, Af, ne, neri oso zaia, zaitea, aukeratzea, ez dakit aukeratuko, nuen. Hori arraztak ba. eria da, bai. <laughs> zerba, bai, bentsak ustean ez ezkit. Txuriak, buuuu! <laughs> txuriak, buuuu! Buuuu, txuriak, mira. Ez, txuriak neri, asko ez, bentsak ere, bai, marroiak ere, burdiniak. <laughs> Por fin, eh. Bai, eh, asta bai. bai, bai, te importa, ¿eh? Katie, perdiáis te importa. Bai. Bueno, ba hori zen ideia. Ta ditugu gero... bai biargazki eta hor eh, gustatzen zait edo ez zait gustatzen, eman berki oiuste. Ba da ki hidden fans, fans ocultos. baina S bueno peskata ari pues, programa animatzeko Ta gero neska kejatzen bad zaete ba, ez daki ba, rollo zarete. ez daki la cachonda del mes <laughs> ta... bueno, <ez> pasako, <laughs> eh. se, eta eta horrengo saioan ba jarriko dugu eh, quien el maromo del mes, ez ba, zaigo ba, importa Pero ba, ba, eh, bueno, neska nei baduzute gizonak hartzea ere ba proposamenak bidale Ez gara gu asi ko ogeratzen edo ere harre bari aldiotasia. Xiaro usted eh, abeslari gustatzen zaizkizu Se Ori oso iru, zaiti, xa, de aspecto hoy dentro de ese chico. ¿Sabes? Más hoy te con bueno, pai, hori jarri, me bot, botatu y gomendia con si, seigo importa, cachondo del mes, cachondo del mes. Zugu entzako egiten ditugun gauzak dira Ba, haip xia dinamika sortzeko ez eh? Azkenean jarreko eh, bako, eh, jarreko bakarra hori me gusta hori jarreko duna antxieterrate esango da, kusiko oso Seguro, aiterreria esatoma dioz berak azkar asko jarreko eta <risa> <risa> siguro ni Maria Brink hori jarreko dio Oso ondo, <risa> Maria Brink Ez beste ondo, oh, pero Maria Brink esta pega unos berridos Ba, eguesan bueno, Baina huentzungo zutere buiaka, eh norko bueno ba taldean pizka hartuko gara ez Bain, St straight line stitch ba um, Tennessee soft topic bai bai muakeneri gustatzen zaitea ondo dago baina bat bueno zak pizka bueno mate bai, e, taldea straight line e, stitch Tennessee eh Knoxville liriko adira eta bueno ba, badauka ja gara, e, laugarren diskoa ateratu aurten eta, bueno, bada, ya ja, bimila iruan inguruan aterazuten lehen dizka eta, bueno, garrapen baduia urte batzuk taldeak eta, bueno, aipatu ezela urtean aterazute The Fight of Our Lives dizka eta, bueno, bertatik da horrein entzutan ari garen abestian, papiskat jabago dela ba da pizkat indiz momentekin gertatzen zena Lai. ba bai dituzte bai besti melódicoa potenteagoak eta bueno gaur entzungo duguna no tomorrow beste ez no tomorrow da gaur entzungo duguna ta bueno, e, or dugu straight line stitch eta, bueno, e, aurreko saioan entzun bazenuten duten ba, konparatu a ber zaizuen gustatzen zaion gaio talde bere Musicari, Orida, musical York Musicaly para sacar con ape No tomorrow Straight line stitch Hau entzuten, entzuten, enguadein, eh, kesta o oh, argaziak hori <risa> Maria Brink Maria Brink Ander, ez hasi ya <güls> jendea kondizionatzen ja. Ez, ez, ez, baina bueno Bueno, guztuen araber esango da Ederre da edderre nada Eta hori, nes, neskaren bat badago Edo, ez dakit neskalaguna duzute Paki, du, bueno, metaleros eta neskalaguna igual pixat Ez, <risa> ez, promazen Baina, bueno, hori, neskalaguna dut zuteta, zateo neskalaguna, pues neri gustatzen zait, ez dakizzen, pues jo que se, Tobias Amet, eh, Tobias Amet es, buruz ulari er, dut, <laughs> ez dut <te> importa, <laughs> Alexi Laijo, ez dut importa, nere zutena, bai, baina, zateo, bueno, zateo, eh, pues hagu jarri, jokazi, ez dakit, neri, ondo irutzen zait, ori? kachondo el mes, kachondo el mes, eta hori, pues jo que se, gitarra gustatzen zait, ez pues ez dakit, eh, Gitarra del mes, eta Fender Stratocaster, nahi duzutena, nahi duzutena, nahi duzutena, bai. hau zuen zakoit dugu Hori argi dago, bai, partartza nahi dugu Eta azkeneko, azkeneko bestia, saioak azkeneko bestia, bestia, ba, alter bitxen, taiz e, ta dat bind, best, bind a bestia, a bestia ukretut Erra Zer gatik, ba bueno, taldeak e, beste zuzeneko DVD bat prestatzen ari da. Beraz, bueno, eh suposatoden izango đera ba egin duen biraren eh peskat abesteen bildu maingo dula. Ditzaket, e, e, zagutzen ez duzuentontzat, zuen ba, eh Creed taldearen exex extixion, ez da ki nor sortenda. E, kretaldearen banake bat bat izan zen ba, ba, Scott, Stapp, abeslariekin ba, izan zuten diferentzia musikalekin, musikalarekiko Ez dakit, non esaten, da? Euskala de lata Euskara feil <laughs> eta, eta bueno, 2000 ba, e, banak eta ondoren sortu zuten asiltzean abesteak idazten, da, eta azkena saltu zen bandara ba, maizkeni abesla izan zen The Minor Ford uh, usta duzen azura uh, bera egon zen taldea uh, abeslari eta gitarra jole uh, bezala uh, Alter Bridge 2008an uh, lehen dizkateatzen dute e... Uh, a ber... One day, one day remains eh estenarekin asko gustatzen zaidan disko bat da oso, e, bai, rock alternativo edo metal alternativo oso pos, pos, like, disko oso nai rutzen zaite mm -hmm. oso famatuen zen bai Metalingu sabestia On These Days ere bai zenakoa mm -hmm. e, ba bueno pressing catch eta delako showetan ba, agertu zelako 2008a zazpian bigarren diska atatzen dute, Blackbird, e, asko ustean zaren disko bat, ere bai, piskat geldoagoa, baina gaur jarriko doan amaztea, ba, diskonetakoa da. E, diskonekin, ba, bueno, mundu maian oso famatuak egiten dira. Gora ezagun, ba, 2008a hemen e, estatuan egon zilela, Madeien hain zuzen, oso jende gutxi egon zen, ere lagun bat egon zen, ta, bai, beraiekin, ba, bueno, izketan, e, bai, joan zen, zera, e, tokira joan zen ta ba, esan duzun, ba hor e, mai batan ixertatu dela e, zerbait daten eta bueno beraiekin izketan hon ziela ta oso oso irekia e, dieela eh pori 2007an black berrieskoa oso famatua egiten egiten die eta europa mailan ba jaialdi hundienetan jotzeko aukera ematen die 2010an 2000 bai, amarran Alterbridge edo AB3 izaneko e, diska atratzen dute e, Momentuz bere jena azkeneko diska e, bueno, Hemen kritikak pixkat e, bi alde da jotzuten Batzuk ba, e, bueno, zerbait ezberdin egitea e, ondo ikusten zuten Bestea mm -hmm. tzuk, ba, pixkat Eber estilo tic aldetzen ziela esaten zuten. Gora mm -hmm. ezagun ba justo lehen urtean eh, crit Banda berriro eh estenatu kira vuelta bult tuztela ta ematen du ba, pixkat, peskat zuela, esta. Mm -hmm. Eh, bueno, ba, claro, hori taizdat baino nabestia jarriko dut. Bueno, ba, ba hugu izango da gure azken nabestia da, ba, eta ba, zagurra Bai, ba, ba, melio no? como las persianas, like de persians, <laughs> persians, whatever. Bai, ba, ba, Jaun bueno. Andreok, badugu Facebook Jarreko dugu inke ez da Katxon da del guapa. mes, Katxon da del mes, Gitarra del mes, whatever eh, Eskerik asko azte bat gehi horregote agatik Hemen dik aier tiri arte zuzendari eta produktorea Eta bestale, kristaleko bestaldetik kan Anderon Mazabal, Tontakeriak esaten ditu denak Antsita irretiko laro eta bederatzi puntoz E, hori, eskere gaskor e, aste bat gile gotegatek ez esateko, zuzen dago jona Baez, e, bueno, gustaren zaita alter bridge, aukerak ederra azti polita maitzeko eta, bueno bai. e, ez nekien 2000 barran eta zutela diska, entzun godu, peste bebiak entzun ditut eta, bueno, bat ez eren baina oso nahi abbiak bai, agurtzeko talde ederra, taiz dat bain ez da Aio pelayo Agur! I